E allora buon ascolto da Onda Rossa entropia massima di quest'oggi secondo il calendario parlerà di nuovo di acqua pubblica in una dimensione internazionale ovvero del recente forum anzi dei due forum uno ufficiale diciamo delle eh, mega multinazionali dell'acqua e l'altro alternativo di contestazione del principio secondo cui l'acqua sarebbe una merce Sì, oggi diciamo iniziamo dal globale per poi arrivare anche al, al locale quindi quanto sta avvenendo in particolar modo sul, a Roma, nella città di Roma e con i progetti della giunta Alemanno. Partiamo dal globale perché proprio a metà marzo si è svolto a Marsiglia il Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua in concomitanza a quello che è il Forum Mondiale dell'Acqua. E, e quindi vorremmo un attimo fare il punto della situazione su quali sono appunto gli obiettivi raggiunti un resoconto anche dei, dei vari momenti assembleari e delle conclusioni a cui si a cui è giunti perché crediamo che sia stato un appuntamento molto molto importante eh, ben al di là di quanto se ne sia parlato sia in Italia ma anche, ma anche in Francia e soprattutto per quanto riguarda l'Italia diciamo è stato eh, rilevante e importante la, la partecipazione del, del Movimento Italiano nella, nel, nel forum alternativo stante anche il, il referendum svolto l'anno scorso e quindi tutto il coinvolgimento di diverse realtà a quella campagna referendaria innanzitutto il, è il caso di precisare Che cosa si intende, che cosa vuol dire il forum mondiale dell'acqua? Ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi, eh, nel, nel 2009, quando, quando si svolse il, il penultimo forum mondiale dell'acqua a Istanbul. Beh, Questo è un consesso che, al di là del nome, per cui potrebbe, si potrebbe intendere un... un appunto un, un consesso democratico internazionale e invece è un, un luogo di discussione sostanzialmente dominato dalle grandi multinazionali eh, dell'acqua che dominano e praticamente gestiscono il Consiglio Mondiale dell'Acqua che ogni trent'anni e eh sì ogni trent'anni ogni tre anni indice il, il forum mondiale dell'acqua Abbiamo dato notizia qualche settimana fa anche da questo GR di un atteggiamento molto poco democratico dei, degli organizzatori di questo forum perché di fronte a una protesta assolutamente pacifica e tranquilla hanno fatto intervenire a scopo intimidatorio ma anche insomma con uh, un, una, una certa dose di, di violenza la polizia locale contro appunto attivisti e anche contro giornalisti. Sì, assolutamente, diciamo che il forum nel, nella sua giornata inaugurale ha avuto appunto un impatto molto forte eh, perché si svolgeva proprio al di fuori dei cancelli un presidio eh, di attivisti internazionali di cui molti anche italiani, e altri erano anche all'interno come referenti di diversi Eh, media italiani tra cui anche il manifesto ma anche eh, la rete Radiofonica Amisnet e quant'altro e soprattutto questi che sono entrati accreditati quindi come stampa nel momento in cui hanno subito dopo l'accredito sono stati circondati e fermati dalla polizia e eh, trasportati in, in commissariato per accertamenti. Eh, non c'è stata, diciamo, nessun nessuna accusa specifica, sono stati solo trattenuti, in quanto evidentemente la, la polizia francese sospettava che volessero intraprendere qualche azione dimostrativa all'interno del, del forum mondiale. per cui è stato assolutamente un atto intimidatorio ehm, che appunto non ha fatto iniziare sotto i migliori auspici il, il, forum, il forum mondiale contemporaneamente all'esterno quelli che erano gli attivisti che stavano dimostrando appunto eh, nella, nella piazza antistante la sede del, del forum mondiale per l'acqua sono stati praticamente accerchiati dalle forze, dalla gendarmerie francese in tenuta antisommotica e non non potendosi più muovere da quello che era il perimetro appunto eh, delineato dalle dalle forze dell'ordine francesi devo dire che è stato l'inizio così brusco poi effettivamente durante tutte le altre iniziative anche pubbliche che si sono svolte in quei giorni eh, diciamo che la, la polizia forse capendo anche che aveva ben esagerato essendo andata oltre ogni limite ha, diciamo, ha tenuto un profilo molto molto basso seppur Marsiglia era una città alquanto militarizzata e quindi ogni piazza e ogni via aveva un presidio della, della gendarmeria ecco però eh, so siamo in collegamento con eh, Valerio Balzametti che ha seguito per il Forum italiano proprio anche l'organizzazione, tutto il percorso che di avvicinamento al forum e anche all'interno, diciamo, del di quelle giornate ehm, Ha un po' coordinato eh, tutto il gruppo italiano che era lì, che era, che era numerosissimo. Innanzitutto, eh, volevo insomma, che, che, che ci raccontassi quali erano stati i risultati se, e gli obiettivi raggiunti durante i tre giorni, quattro giorni di forum alternativo mondiale intanto, buonasera a tutti e a tutti. E, ma devo dire che il forum. alternativo ha avuto almeno per la delegazione italiana un primo risultato eh, diremo insomma abbastanza importante che è quello di aver eh, diciamo aver dimostrato innanzitutto a noi stessi che il movimento italiano è fortemente coeso il movimento italiano per l'acqua intendo e ne ha una dimostrazione il fatto che la delegazione italiana fosse quella più numerosa a Marsiglia con più o meno un centinaio di persone eh, presenti dalle prime appunto mobilitazioni fino all'ultima manifestazione di sabato 17. L'altra cosa è che appunto che eh, ce l'ha in qualche modo dimostrato è stato il fatto che moltissimi eh, ci chiedevano dell'esperienza italiana, interessati a capire qual è diciamo eh, qual è stato la, il contesto che ha portato alla vittoria per esempio del referendum dell'anno scorso ma anche appunto delle campagne che ci che ci stanno vedendo impegnati in questi, in questi mesi proprio dopo eh, la, mancata, la mancata la mancata applicazione del referendum e mh, dopodiché devo dire che appunto è stato è difficile raccontare quello che è stato un contesto di diversi giorni in cui attivisti internazionali Eh, si sono confrontati, hanno parlato, hanno approfondito una serie di temi, eh, hanno conosciuto probabilmente, eh, come spesso accade, anche ehm, cose simili col, con lo stesso linguaggio di quello che utilizzano quotidianamente, ma che chiaramente raccontano di differenti realtà. La cosa che sicuramente <coughs> possiamo eh, ritenere assolutamente... ottima è che da questo, da questo forum è uscita eh, diciamo c'è stata l'ufficializzazione della, della rete europea eh, per l'acqua bene comune e questo non è un passaggio da poco né un passaggio scontato perché evidentemente anni fa quando eh, giustamente tutti guardavamo a Cochabamba a Sud America, a quello che avveniva là con le speculazioni delle grandi multinazionali ma anche con la resistenza popolare. che si dava nei territori sudamericani evidentemente c'è stato anche un cambio di eh, strategia da parte delle stesse eh, multinazionali ma anche da parte delle istituzioni per esempio europee che è stata quella di dire che era ora di privatizzare e di avviare una, una grande campagna di liberalizzazione ehm, proprio in Europa che si allarga anche ai, agli stati dell'Europa dell'Est questo fortunatamente ha visto una reazione molto forte da parte delle delle eh, delle dei varie società, dei, delle differenti nazioni e non è un caso che per esempio lì dove eh, la privatizzazione si fa più forte è pure, eh, sono anche quei territori dove è la crisi più forte, della crisi co costruita proprio dal, dal capitale neoliberista, per cui tutta la fascia mediterranea, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Grecia e proprio in quegli ambiti. Eh, le lotte popolari sono molto più forti l'Italia ne è un esempio e quindi finalmente si è riuscita a sancire una rete europea che ragioni e provi ad agire a livello europeo e, mh, appunto sono mesi che eh, ne discutevamo finalmente si è sancita, ci sarà un prossimo appuntamento eh, a Bruxelles a fine giugno dopo Rio ma 20 e ce ne sarà probabilmente un altro a al novembre, ma la cosa più importante è che si lancerà una campagna per lice, cioè per l'iniziativa eh, dei cittadini europei in cui si richiederà alla eh, Commissione Europea che in linea con quello che noi conosciamo col governo Monti chiede una liberalizzazione ulteriore anche dei servizi idrici ma in generale di tutti i servizi pubblici eh, per capirci un'indicazione un che assomiglia molto a quello che è avvenuto con la Bolkestein anni fa e quindi questa volta però in maniera maggiormente coordinata sull'acqua Eh, ci sarà la promozione di questa iniziativa dei cittadini europei che appunto eh, sarà la prima, il primo banco di prova pratico di questa rete europea che nasce in generale eh, appunto il forum ha avuto chiaramente eh, dei momenti più interessanti altri magari lo sono stati di meno ma in generale è stata una cosa eh, un passaggio molto soddisfacente lo è stato dal punto di vista della partecipazione perché appunto da qualche centinaia di Istanbul di tre anni fa questa volta si è stati quasi 5.000 persone che in tre giorni sono passati ai lavori. C'è stata una grande manifestazione internazionale il sabato a Marsiglia, di fronte a un forum ufficiale che invece ha perso pezzi e di fronte alle 20.000 presenze che si aspettavano sono state eh, poco più di 3.000 eh, forse 4.000 presenze. Questo vuol dire che evidentemente i movimenti europei, internazionali mondiali, c'erano rappresentanze appunto dal Sud America, dal Nord America chiaramente dall'Europa, ma dall'Asia dall'Africa eh, appunto in tutti i territori c'è una mobilitazione molto forte che appunto ha come de comune de denominatore quello dell'acqua ma che in generale chiaramente pone la questione dei beni comuni della, della gestione dei beni comuni e pone chiaramente anche un cambio di paradigma rispetto a quello che il neoliberismo vuole imporre in tutto il mondo. Questo sostanzialmente è un quadro molto veloce di quello che è accaduto eh, a Marsiglia, da cui appunto siamo ritornati molto soddisfatti. Sì, una cosa che ehm, ho notato stando eh, quei giorni a Marsiglia è che rispetto anche a mh, tanti altri momenti, non del forum alternativo mondiale, però in cui... Più volte si, si è detto e si è lasciato intendere rispetto alla necessità di un'alleanza um, un tra i movimenti che si battono appunto per il diritto all'acqua, per una gestione pubblica e partecipativa uh, dell'acqua e i movimenti uh, sulla sovranità alimentare e i movimenti che sostanzialmente lottano per. Uh, per la terra e pensiamo appunto a tuttavia via campesina e anche ai semterra brasiliani. Mi sembra che in queste giornate questa alleanza si sia sancita ben più concretamente rispetto ad altre volte. Vuoi perché la, la presenza diciamo dei movimenti appunto semterra, via campesina era molto numerosa Voi perché mi sembra che anche sia nella dichiarazione finale ma anche in tanti seminari eh, a cui almeno io ho seguito questa cosa è stata riportata da, da molti interventi da molti da molti attivisti ecco mi sembra che questo sia un elemento abbastanza importante rispetto a un evento internazionale di questo tipo Ah, ma sicuramente, sicuramente sì e diciamo che lo possiamo forse riassumere in tre passaggi eh, fondamentali o almeno significativi eh, molto significativi il primo è quello a cui accennavi te cioè la presenza delle strutture internazionali più organizzate rispetto ai temi di sovranità alimentare di agricoltura di eh, chiaramente di quella parte di società che si occupa di agricoltura che sono i, i piccoli contadini, piccole e medie realtà che si occupano esattamente di questo, proprio perché c'è, eh, diciamo, come dicevo prima, anche un minimo comune denominatore nelle battaglie che si portano avanti proprio su quello che è eh, eh, la condivisione del, della comprensione del significato dei beni comuni, lì dove chiaramente diventa un elemento primario da affrontare tanto nella propria vita quanto nella sottrazione dell'eventuale sottrazione di quel bene, ovvero della mercificazione di dove siamo costretti a pagare eh, l'acqua piuttosto che le sementi per coltivare eh, appunto eh, i campi è chiaro che il collegamento il nesso è immediato il secondo passaggio è proprio quello rispetto ai beni comuni, cioè nel senso il fatto di avere una percezione condivisa di quello che possono significare i beni comuni nei loro confini eh, intesi come Eh, priori, diciamo, elementi primari del, dell'ambiente, lì dove vanno tutelati, vanno chiaramente considerati eh, non proprietà di qualcuno ma eh, diciamo, bene della collettività, che non è solamente la collettività umana e questo è un altro passaggio che eh, appunto se vuoi può essere condiviso in una frase che è, in una parola che è una visione olistica della gestione che per esempio hanno moltissimo i, eh, tanto i, ehm, gli indigeni sudamericani quanto anche però per esempio i contadini eh, asiatici o africani da questo punto di vista chiaramente è un pezzo di cultura che noi abbiamo imparato magari a conoscere, a condividere negli anni ma che evidentemente ha un significato molto più forte e che va molto al di là del folklore ma che è una comprensione sostanzialmente eh, generale di, questo, di un ciclo che per esempio noi abbiamo imparato a conoscere come ciclo dell'acqua. Eh, L'ultimo passaggio è proprio su quello che è invece eh, l'alleanza tra quello che sono movimenti come appunto quello dell'acqua, ma come può essere quello per esempio eh, che ha a che fare con l'acqua che sono per esempio il movimento Brasiliano contro le dighe che chiaramente lavora a strettissimo contatto con il Movimento Santerra e lì dove c'è la capacità di organizzazione di costruzione di alleanze eh, vedi ad esempio eh, il lancio poi del, de, dell'appuntamento di Rio e chiaramente là diventa una, un fortificarsi a vicenda, cioè la costruzione di organizzazione è comunque una vittoria è comunque un approfondimento di quei legami che costruiscono un rapporto di forza differente Sì, eh, allora magari adesso ti faccio un'ultima domanda eh, nel senso se nel 2009 diciamo quelli che erano i, i, i movimenti diciamo più dirompenti Eh, erano appunto quelli sudamericani, se pensiamo appunto a, al contributo che c'è stato in Bolivia e quindi con eh, l'ascesa di Evo Morales, ma anche gli ecuadoregni, i colombiani, eccetera. E, e tutti quanti si guardava, almeno dal punto di vista anche del, della lotta per, per l'acqua bene comune, si guardava diciamo, a, quantomeno a quel continente, cioè col continente sudamericano. Tant'è vero che poi uno dei risultati maggiori è stato appunto che. Una parte di quei governi si sono schierati contro la dichiarazione finale del forum ufficiale e quindi lì si sancì la prima spaccatura e quella che poi diciamo, ha portato a un po' al declino di questo forum eh, mondiale dell'acqua che si è dimostrato nel, nella sua diciamo così, nullità in, in, questa, in questo consesso di, di Marsiglia. Ecco, tre anni dopo credo che possiamo mm, così eh, sottolineare il fatto che i, i, alcuni risultati conseguiti in Europa nella, nella battaglia proprio su, per l'acqua, a partire ovviamente dal forum. Eh sì, dal forum, dal referendum italiano, ma ancor prima dalla ripubblicizzazione parigina fino al referendum berlinese, e se pensiamo che anche diciamo, diverse realtà nei paesi in cui la crisi si fa più dura, e quindi la Grecia, ma anche in Spagna, per cui ci si sta organizzando oh, in, un, in un movimento unitario per l'acqua, o al Portogallo, in cui già questo è diciamo, più che allo stato embrionale. Diciamo, uniamo tutti questi fatti. Il, la lotta per l'acqua si sta intensificando nel cuore, diciamo, del continente dove ci sono le multinazionali che hanno, diciamo, così condotto la, così, la mercificazione dell'acqua negli ultimi negli ultimi anni, sì. Eh, eh, io sono esattamente per diciamo, condivido assolutamente questa lettura nel senso che. è evidente che appunto approfondendo un pochino quello che dicevo all'inizio la cosa chiaramente ha un lato negativo che vuol dire che evidentemente ehm, quelle che sono le multinazionali ma questo, quello anche che è sostanzialmente un rapporto ehm, di, in quel caso sì di default democratico eh, lì dove c'è una connessione fin troppo stretta tra interessi e poteri economici E poteri politici, in questo caso intendo chiaramente le, le, le grandi multinazionali che hanno interessi molto forti in Europa con la Banca Europea e la, la Comunità, e diciamo, e la Commissione Europea. È chiaro che quando queste tre eh, realtà si fondono sostanzialmente nelle stesse persone ed hanno eh, come pratica quella appunto del. del conseguimento di profitti allo, sca allo scapito di tutti, della maggior parte dei cittadini ehm, e forse non sarà il 99% ma è, diciamo è una cifra molto molto vicina, è evidente che c'è una strategia molto chiara lì dove proprio eh, la crisi si fa più dura e lì dove la crisi si fa più dura vuol dire che quelle ricette, cioè le ricette del capitale neoliberista, eh, lì dove appunto è la culla di queste ricette, cioè la buona vecchia Europa evidentemente eh, si pone un problema questo problema è stato affrontato in modo molto radicale, riproponendo con maggiore prepotenza proprio quelle stesse ricette e riferimento al nostro governo non è casuale, proprio perché appunto il governo Monti con tutti i suoi ministri con tutti i suoi tecnici è un'espressione esattamente di quel tipo di impostazione di quel tipo di studi eh, di quel tipo di ideologia perché in questo caso appunto noi parliamo di secondo noi appunto un'ideologia di, di mercato è evidente che questo in Europa si fa assolutamente forte e questo chiaramente poi ha una serie di ricadute in indicazioni normative europee che appunto hanno come obiettivo quella di una privatizzazione, quella di un vantaggio a favore dei grandi capitali finanziari che possono speculare in questo caso su quello che ancora qui in Europa era tutelato da quello che appunto si chiamano servizi pubblici welfare state e quindi anche chiaramente i beni comuni. tra questi evidentemente spicca l'acqua e spicca eh, perché eh, c'è stata un'ondata di privatizzazione perché eh, le grandi multinazionali che si occupano di questo sono europee e principalmente francesi per questo il grande flop del World Water Forum è raddoppiato proprio perché giocavano assolutamente in casa e perché evidentemente invece rispetto a questo negli ultimi anni c'è stata un'ondata di eh, lotte, di battaglie più o meno profonde in diverse parti d'Europa, appunto quelli che citavi te che ricordavamo prima del bacino mediterraneo sono sicuramente magari quelle che hanno eh, maggiori radici popolari e comunque sono... Eh, diciamo eh, di massa ma poi comunque c'è un'esperienza assolutamente qualificata e qualificanti come appunto decine di comuni in Francia che hanno ripubblicizzato eh, la gestione dell'acqua il referendum di Berlino che anche lì ha ripubblicizzato la gestione idrica, eh, chiaramente il referendum italiano e via dicendo in quello che è il lato positivo cioè quello che sostanzialmente possiamo definire come una resistenza su queste tematiche che eh, In questo momento a noi piace dire che non è più solo una resistenza, ma che prova a essere anche qualcosa di differente, che prova a articolare delle proposte e che quindi diventa sostanzialmente eh, una, una battaglia eh, affermativa di rilancio per una trasformazione reale. E quando noi parliamo di, di rete europea ci piace di, pensare appunto che questo è il lato positivo, cioè che dalla resistenza si passa... al contrattacco, ovvero che i cittadini e le cittadine eh, di, questa, di questo continente eh, si riappropriano di alcuni concetti basilari, di, di alcune parole eh, che hanno eh, condiviso per, per anni e che appunto provano a riaffermarle anche in avanti, cioè nel senso di provare a riconquistare nuovi pezzi di, di diritti, perché parlare appunto di gestione dei beni comuni non vuol dire neanche solamente pensare che il pubblico sia statale, ma significa pensare che appunto ci sia un elemento nel comune, nel bene comune di gestione e autogestione, di partecipazione diretta, di, eh, di intervento diretto dei cittadini, di superamento anche probabilmente di una forma democratica che è quella che conoscevamo fino, fino ad oggi e che è profondamente in crisi. Questo è quello che secondo noi racconta il movimento dell'acqua e lo racconta a maggior ragione qui in Italia, dove appunto, se volete anche a Roma, eh, eh, queste dinamiche si ripropongono e guarda caso poi una delle multinazionali che detiene un buono parte di Acea è una eh, delle francesi e a cui diciamo associamo i nostri speculatori nostrani, quindi il buon Cartagirone con una buona spalla che è stato... che ha manno, ma poi insomma, insomma anche tutti quelli che sono stati i precedenti governi di centro-sinistra. Questa è un'affermazione che fa il Movimento dell'Acqua e lo fa chiaramente in sinergia con tutto quello che si sta muovendo in questa direzione e lo fa probabilmente per affermare qualcosa di assolutamente nuovo. Va bene, e... ti ringraziamo e sicuramente appunto la rete europea sarà una naturale conseguenza anche di quanto avvenuto negli ultimi anni in, in Europa e speriamo che appunto diventi qualcosa di concreto, grazie ancora per il contributo Valerio e ci risentiamo presto noi andiamo grazie a voi, porsa. un abbraccio a tutti e a tutte ciao All'ascolto di onde 87.9 in FM vi ricordiamo il numero di telefono che potete comporre per partecipare alla trasmissione con brevi domande o brevi commenti 06 49 17 50 ancora qualche minuto di musica. Sì, e allora appunto passiamo dal forum alternativo mondiale dell'acqua di Marsiglia 2012 e arriviamo a parlare della, della nostra città, di Roma, perché c'è qualcosa di preoccupante che sta, si sta progettando all'interno del, del campidoglio: ossia la svendita praticamente completa e definitiva della, della nostra acqua, di quella che una volta veniva chiamata l'acqua del sindaco, infatti, nel. nella mente del nostro sindaco Alemanno c'è l'ulteriore cessione del 21% delle azioni in mano al comune, al comune di Roma, le ecco, azioni di, di di Acea che appunto gestisce anche il servizio idrico. Ecco, questo a, a, al di là del fatto che sarebbe comunque un qualcosa di molto di molto grave perché? perché appunto si privatizza e si mercifica sempre di più tutti quelli che sono i servizi pubblici locali sul tema dell'acqua e appunto dei servizi pubblici locali non dimentichiamo che il 12 e 13 giugno c'è stato un referendum che ha detto chiaramente che questi devono essere messi fuori dal mercato e su questi non in particolar modo sull'acqua non si può fare non si deve far più profitto ehm, ecco oggi Eh, C'è stata un'iniziativa, un un'iniziativa pubblica al Campidoglio eh, proprio per eh, lanciare un percorso di mobilitazione tra tantissime realtà che vogliono contrastare questo progetto di, di Alemanno, di, privatizzazione e mercificazione dei servizi pubblici locali a partire da Cea e quindi dall'acqua, ma anche alla creazione, per esempio, di una maxi holding che contenga tutte quelle che sono le società in capo al, al comune di Roma e, e poi anche a delle praticamente destrutturazione di tutto quello che è il welfare eh, il welfare comunale, insomma un Un, un progetto a tutto tondo che sicuramente va a restringere diciamo, tutti quelli che sono i, i, i beni comuni e quindi a, a rimetterli tutti sul, sul mercato e, e, e a far sì che Roma diventi un, un, una città senza più una, servizi pubblici, servizi sociali e, e quant'altro. E, mh, oggi appunto questa iniziativa conferenza stampa microfono aperto al Campidoglio in cui lanciare questo, questo percorso in modo che appunto un po' come si è fatto durante la campagna referendaria del giugno scorso con un obiettivo comune si, si lotti e si proceda si proceda uniti e ecco, abbiamo in collegamento Fulvio Vescia eh, lavoratore usb e anche diciamo, attivista del coordinamento romano eh, acqua pubblica e, mh, ecco volevamo capire anche insieme a lui visto che appunto è un lavoratore interno ad acea quindi all'azienda comunale energia ambiente almeno così una volta si chiamava e che cosa comporterebbe eh, un'ulteriore privatizzazione di acea eh, avendo già vissuto sulla propria pelle la privatizzazione a partire da metà anni 90 eh, sì diciamo che una prima esperienza Questa azienda l'ha già vissuta nella metà degli anni 90, quando è partito il, il processo di privatizzazione che ci ha portato ai giorni, ai giorni nostri, insomma, prima con il passaggio dall'azienda municipalizzata ad azienda speciale, poi con la quotazione in borsa e via via con la vendita del 49% del pacchetto azionario della società ai privati. Tutto questo, ovviamente, ha modificato drasticamente. l'assetto della società, sia al suo interno che, che, ne, che sulla città, basti pensare che prima c'era soltanto la CEA, oggi c'è una CEA SPA che al suo interno ha ben 83, 83 società dentro al gruppo, eh, divise tra il territorio romano, laziale, quello nazionale e anche, e anche oltre oltreoceano. Quindi tutto questo a, a dimostrazione di che cosa? Che avanzando con il processo di privatizzazione si è passati dalla logica del servizio pubblico alla logica del profitto, perché poi ovviamente una società per azioni questo fa, insomma, perché deve rendere conto ai propri azionisti, deve portare a casa i profitti e questo ha comportato dalla metà degli anni 90 ad oggi una modifica sostanziale in termini di qualità del servizio, in termini di Di modifica delle tariffe, delle bollette eh, di cittadini e utenti sempre più, um, come dire, sempre più scontenti del servizio che gli veniva, che gli veniva offerto. La dimostrazione ce l'abbiamo avuta platealmente il 12 e il 13 giugno, quando eh, ben 1 milione e 200 romani eh, hanno detto oh, no alla, al, al, al concetto di privatizzazione dell'acqua e dell quindi alla richiesta fondamentale di un ritorno al servizio pubblico. In più in tutto questo anche, ci sono anche i lavoratori che ovviamente in questi, in questi anni hanno, hanno visto delle modifiche sostanziali, non soltanto all'interno della società ovviamente, ma anche all'esterno in termini di, di contratti di lavoro sempre peggiorativi, con l'introduzione di forme di contratto precario e quindi con l'impossibilità di poter mantenere il posto a tempo indeterminato. anche se, voglio spezzare una lancia a favore dell'azienda, eh, eh, la CEA è una di quelle società dove ancora so, in alcuni settori eh, il, lavoro, il lavoro precario è, è sottodimensionato rispetto ad altre società e a volte eh, viene, anche, viene anche poi riconfermato a tempo, a tempo determinato. Certo è che però c'è un gap eh, tra le vecchie generazioni e quelle attuali notevole per cui I lavoratori di oggi sono in sofferenza da un punto di vista del reddito, da un punto di vista delle, delle, dei diritti non acquisiti e, e quant'altro. E questo crea dei grossi disagi, quindi vediamo che c'è questa situazione che sta interna all'azienda e, e esterna. La, la, la decisione che stanno prendendo oggi, in questi giorni, insomma con l'ulteriore vendita di altro pacchetto azionario della, della, della CEA, La dice lunga, insomma su quelle che sono le intenzioni eh, da parte del Sindaco e secondo me non soltanto del Sindaco ovviamente, ma di chi ha grosse mire nei confronti, nei confronti della CEA, ma in particolare del settore idrico, non tanto della CEA nel suo complesso, perché la CEA già soffre diciamo di alcune eh, parti, di sue parti che sono, che sono state vendute, la produzione per esempio non ce l'ha più perché è stata dai francesi, e, mh, la parte commerciale elettrica è in grossa sofferenza, insomma ci sono una serie di problematiche, mentre sul settore idrico, sul famoso oro blu, è lì invece ci sono grossi interessi insomma, che eh, attualmente non fanno gola. Uh, fanno volo a, a parecchie persone, alcune delle quali già stanno all'interno del, del Consiglio di amministrazione, amministrazione della CEA. È un percorso importante quello che hanno deciso di avviare adesso per due motivi fondamentalmente, primo perché disconoscono il concetto di democrazia in questo paese che è una cosa gravissima, in un paese eh, come il nostro che, si, eh, che, che, che ben, ben viene declamato come la, la quinta, la sesta, la settima potenza, eh, su base democratica, perché è una repubblica, e invece la cosa fondamentale che sono le decisioni del popolo vengono completamente disconosciute, anzi non vengono disconosciute, vengono proprio contrapposte, okay. per cui 26 milioni di persone dicono una cosa e invece qualcuno dice il contrario di quello che è stato deciso a giugno dell'anno scorso, che è ancora più grave. perché un, un conto è il disinteresse, un conto è proprio la lotta contro una decisione del popolo che è quello che sta avvenendo rispetto al 12 e al 13 giugno dell'anno scorso e quindi questo è il, il primo aspetto, quindi la mancanza di democrazia, il secondo aspetto è che, che cosa succederà una volta che verrà venduto questo ulteriore 21%, quindi domandiamoci in termini di servizi di qualità, di garanzie, di bolletta, eh, mantenimento del posto del lavoro, e eh, tutte queste cose che già oggi hanno bisogno di risposte forti, che anche prima quando era servizio pubblico avevano bisogno di risposte forti, perché nessuno pensasse che, se, che noi... che vogliamo il servizio pubblico, lo vogliamo così come è stato condotto eh, negli anni passati, perché noi abbiamo un concetto di servizio pubblico ben diverso, molto più trasparente, molto più eh, democratico e partecipativo di, rispetto a quello che è stato attuato negli anni, negli anni passati, prima della privatizzazione. Senti, Fulvio, una domanda sul diciamo sul discorso che stavi facendo prima sui lavoratori interni sì. ad Acea. proprio Beh, Per ricollegarci un po' anche al discorso che stavamo facendo prima, non so se, se ci stavi seguendo sul forum di Marsiglia, che leggevo sul sito che eh, è stato notato che proprio... <coughs> scusate... che... c'era una folta eh, diciamo, partecipazione dei lavoratori eh, dei servizi idrici da varie parti del mondo di vari paesi mentre era molto carente dal diciamo eh, come la componente italiana ecco quindi ti volevo chiedere come era un po eh, sentita all'interno della società eh, di, di, di ACEA proprio eh, questa tematica insomma ma Sai, le, le, le tematiche hanno bisogno di momenti di confronto per poter innanzitutto portarle a conoscenza di tutti quanti e, e dopodiché condividere magari dei percorsi, degli obiettivi da raggiungere perché mh, non è sufficiente dire ah sai, ci vogliono vendere la CEA allora ognuno eh, singolarmente eh, la pensa come meglio crede E va dove, dove meglio ritiene opportuno. Quindi io penso che all'interno della CEA c'è ci bisogno di un momento eh, di confronto tra eh, chi è a conoscenza, mi riferisco per esempio alle organizzazioni sindacali. delle problematiche eh, a cui stiamo andando incontro e delle decisioni che stanno prendendo eh, informando sempre di più i lavoratori che magari conoscono e non conoscono quello che, è, quello che sta succedendo perché per esempio il lavoratore che è anche un cittadino quando noi andiamo a fare informazione come coordinamento romano acqua pubblica per le, per le città, nei mercati in giro, la gente dice ma scusate ma da noi che volete? Il 12 e il 13 giugno abbiamo già vinto il referendum ma adesso che altro deve succedere? No? E questa è la stessa domanda che si fa anche un lavoratore, perché nel momento in cui eh, è andato a votare, eh, magari ha votato anche sì, eh, e, e si sente dire guarda che adesso diventa un altro pezzo della tua società, beh ha bisogno che qualcuno di questo lo informi e lo informi bene. Dopodiché, dopo l'informazione, c'è anche bisogno di un momento di, come dire, di associazione e dal momento di associazione poi si può anche cercare di contrastare il più possibile questo progetto insano che il comune di Roma ha ne, nei confronti, nei confronti dell'azienda, purtroppo tutto questo non sta avvenendo come, come, come dovrebbe e quindi questo porta anche a un distaccamento, a un, una poca partecipazione da parte dei lavoratori che poi è differenziato questo problema, perché io noto per esempio che in altre aziende come quella dei trasporti o come quella dei rifiuti, da parte dei lavoratori che forse soffrono molto di più sulla propria pelle certe decisioni aziendali c'è molta più partecipazione eh, rispetto a quanto non ce n'è dentro, dentro la CEA ecco e questo è anche forse legato a, proprio alla situazione di, di precariato che comunque eh, si eh, si sente cioè, nel senso anche questo fatto di scarsa aggregazione, scarsi momenti di, ehm, di condivisione di informazione di eh, Può essere legato anche a una situazione eh, diciamo del lavoro eh, in cui non, non c'è poi alla fine comunque eh, coinvolgimento. Sì, sicuramente c'è anche da dire questo. Insomma, stiamo parlando di, di tre situazioni molto diverse dove eh, eh, ci sono aziende, per esempio, come, come l'Atac, dove c'è una grossa sofferenza. che fortunatamente eh, nella CEA ancora non è, non è arrivata, quindi a maggior ragione dovremmo cercare di, eh, come dire, di cominciare prima per poter evitare di dover arrivare poi a situazioni eh, drammatiche come quelle che già stanno avvenendo in, in altre società. Insomma, io parlo di queste, ma i problemi non stanno soltanto in queste, perché a mio avviso anche in altre società del Eh, di Roma Capitale, quelle che dovrebbero andare a finire sotto la, la famosa mega holding, anche lì insomma pur essendo eh, eh, lavoratori del pubblico impiego comunque soffrono moltissimo eh, di, situazioni, di situazioni di precariato per esempio o comunque di disagio lavorativo piuttosto che di eh, incapacità organizzative e che quindi eh, portano poi a certe, a certe decisioni. Va bene Fulvio, ti, ti ringraziamo per, eh, per il contributo, tanto ci sarà sicuramente modo, visto che nel prossimo mese saremo tutti e tutte impegnate in questo in questa mobilitazione contro il progetto di Alemanno di svendita del, dei beni comuni di Roma e ci risentiamo presto. Sì, grazie a voi. Allora, diciamo dopo questo intervento facciamo un attimo il punto e anche diamo qualche altro appuntamento, visto che appunto, oggi si è lanciato un, un percorso di mobilitazione che ha già dei, delle scadenze, in particolar modo ci teniamo a segnalare che il 14 di aprile al Teatro Colosseo si svolgerà un'assemblea pubblica proprio per... costruire insieme le ultime tappe del, del percorso e delle iniziative da mettere in campo a partire dalle 10, quindi il 14 aprile, sabato, al Teatro Colosseo, in assemblea pubblica cittadina per contrastare la privatizzazione di Acea e dei servizi pubblici locali di Roma. E poi, eh, in funzione di quando si saprà il calendario della discussione della delibera sul bilancio, In funzione del calendario, della discussione sulla de delibera del bilancio, e vi terremo informati perché vorremmo organizzare un corteo cittadino proprio come ultima uh, spallata ad Alemanno e al suo progetto uh, nefasto. Quindi ci riaggiorniamo nei prossimi giorni e sicuramente tutte e tutti il 14 di aprile al Teatro Colosseo a partire dalle ore 10 all'Assemblea Pubblica.